Salme 85 Til dirigenten, av Kora Sønner, en sang med musikkledsagelse. Du har funnet behag, Jehova, i ditt land. Du har ført Jakobs fangene tilbake. Du har tilgitt ditt folks misgjerning. Du har dekket over all deres synd. Du har behersket all din heftige vrede. Du har vendt deg bort fra din brennende vrede. Før oss tilbake i vår frelseskud og la din gremmelse over oss opphøre. Vill du til uavgrensetid være forbittret på oss? Vill du la din vrede trekke ut fra generasjon til generasjon? Vil ikke du selv gjenopplive oss, så ditt folk kan fryde seg i deg? Vis oss, Jehova, din kjærlige godhet, og måtte du gi oss din frelse. Jeg vil høre vad den sanne Gud Jehova skal tale, for han skal tale fred til sitt folk og til sine lojale, men la dem ikke igjen bli selvsikre. Sannelig, hans frelse er nær for dem som frykter ham, for at herlighet skal bo i vårt land. Kjærlig godhet og sannferdighet har møtt hverandre, rettferdighet og fred har kysset hverandre. Sannferdighet skal spire opp av jorden, og rettferdighet skal se ned fra himlen. O Jehova skal gi det som gott er, og vårt land skal gi sin grøde. Rettferdigheten skal gå foran ham, og den skal gjøre hans skritt til en vei.